صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من اتبع هداهم الى يوم الدين ثم اما بعد ايها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم Azizun alejhima anittum harizun alejkum Bilmukminina raufur rahim Falenderime të janë për Allahum Gjelle shaluhu Zotin ton falenderojmë vënti Ndibë dhe të fali e kërkojmë Ato njëri që i ka drejtuar zotin As kush nuk mund të tahumbas A njëri që ka, ka humbur rrugën e ti As këllves zotin nuk mund të ta drejtoj Dëshmojme dhe vërtetojmë Se nuk ka zot pjetër që meriton të adurohet me të drejt Përveç Allahu gjendësha e në huvë nja dhe i pashqoq, dëshmojme dhe për të tojmë të se Muhammed i pat që ja dhe shptimi zotit kjo pëshin me të, është rov i zotit dhe është bërkuar i ti i fundit të ndëruar besimtarë dhe besimtare. Lezër dhe motra, zotit ynë thëtë me Quranën, famëlarën, o ju njërez, ju ka ardhur juve një profet nga mesi juvej, ati i vjenë shumë keqë kur ju dhuani, Ai është shumë i kujdesshëm ndaj jush, është shumë i interesuar për ju, për besimtarët. Ai është shumë i butë, është shumë i mëshirshëm. Vezra dhe motra besimtarë dhe besimtarë, është fakt që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është personi që përmendet më shumë se askush tjetër në mbar botën. Jo në një javë, as -një muaj, në një muaj, por në një ditë. Personit të cilit i thuhët dhe i përmendet emri më shumë në gjithë botën është profeti Muhammed sallallahu alaihu sallam është fakt që emri më i përhapur sot në botë është emri Muhammed <coughs> A që e zotë i qohë këtër është i përhapur të këtë arabët, por dhe të këtë muslimanët në përëndimit <coughs> është fakt që kur cenohet figura e Muhammed i sallallahu alaihu sallam Së njerëzit, burat e gratë mëgri në që i shqiponja Doja kishim falë, u t'i kujtë po t'i shante nga nana dhe babari, po s'do t'i a falë një kur t'i shante në profetin e tyre të zemrës, Muhammed s.a.w. E kur, d'i kush dhe që t'i hedi balt në bifikurën e ti me milionën njëres, ungrit, ungrit në këtër anë të botës e bota u qëndinë dhe të tha, kush është kënjeri për të cilin këta njëres nuk duro kanë, qop dhe ka përmendesh emrin për keqë. Kënjeri është profeti është i dashur i zemrave të tyre pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët e duan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe boda çuditë. Çuditë se edhe ata kanë fetë, ata kanë profet, por nuk e duan profetin e tyre si muslimanët duan Muhamedit dhe pyesin, pse kaq shumë këta njerëz e duan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Po çudi, mend vërtet të shumë çudi. A skuqsh që revoltohet për Muhammedin a rejë sëllam, nuk merë para. Nuk i jarëpin qërë dhe një cent. O shumë që di se asë kush nuk dëtyrohet të dalin protesta dhe demonstrata për Muhammedin sëllam dhe vajë sëllam. Një do kush që delë, delë nga besimi ti, me vendosëmërin e zemër së ti, delë se e donë Muhammedin sëllam dhe vajë sëllam. Lëzër dhe motra, dy tre fjarë, të shkurtra, porin shala, zemëve, zemërë tona, Pse njerëzit, pse muslimanët e duan shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Pikse bari, ata e duan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa i është dhuratë Zotit. Mande, është dhurata më e shtrenjtë që Zoti i ka dhënë njerëzimit. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u nënti enbar njerëzimit, e të gjithë muslimanët zot e njohim Zotin, zot e njohim veten tonë. Zdo t'i një njerësi tje, prindri tanë, të afrëmi tanë. Pa Muhammedin, së të dhe dhahva, ajo nëselle, zdo kishim kuptuar qështë kjo dhënja. Të gjithë dhe të mashtrohë shimë dhe zhjytëshimë në të, ajo dhe qeshte, dhe t'alë i mene, por ajo bëshka të t'atë kujdes, dhënja një ashte bukur dhe amër, kujdes sa jo i mashtronë. Zdo një një një një një një një një vdegjen, zdo një një një mairetin Pa Muhammed Sallallahu Zdo njihnim qështë të mira, qështë të keqja Qështë sevapi, qështë djunamu Qështë halavi, qështë harami Zdo njihnim drogë, zdo njihnim një alkol Zdo njihnim të këtia Do t'ja bonim ne vëtës Gropën me duvarë ton Por a i u bësebë E dërboj Zoti për ne Në shenjë mëshire dhe dashurije dhe nesh Edhe a i këtë e ka shpërru ta Shembulim dhe shembulin njerëzve është si një burë i cili kam bledur drut, në atër, dhe i kam endosur zjarin, kanë ndesë zjarin. Këllohin fluturat dhe insekte, ture ndre zjarin duke menduar së është drit, por nuk e dinë se do digjen në atë zjarin. E buri që kanë ndesur zjarin mundohet t'i largohet fluturat dhe insekte të thot, nuk është drit, por është zjarin. Ashtu thot dhe unë jam me njerëzit, njerëzit i ture në gjëhenemit me dëshirat e tyre. Me epshet e tyre, duke me nduar sa ati është lumëturia E unë i kapi njërëzit për mesi I largojë sa të ke mundësi nga zjarën të jenemit Dikë është pëtoj, dikë është tjetër mikën në, për, në përduva Kjo është mëshira Që dërgojë zoti për mbar njëzimin Si dhe bostë për muslimanat Prandaj, ne e duham e të E duham se qdo njëri ka respekt për personin tjo Po se bebtin pohe që njëri Dërse Muhammadi salallahu alimusill kimso i çdo njeriu, çdo të jesh njeriu në kuptimin e plotë të kësaj fjale. Me zërin ontra, ne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dua shumë për vlerat e tij, për cilësinë, për moralet më të larta, se Zoti i ka vlerë që njeriu, ta dojë njeriu që ka vlera, ti ke respekt për njerin një i cili përshëndet, për respekton, po shihsh që është bujarës njerë i hishë, bujar, mirë, vetëm zemërliku nuk e don thmirin. Edhe në Se si njëres venduam të mirin e kush i pakt i çelsit më të mira se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Me miqun ishte gujar, me armikun ishte falës, me blakun e vjetër ishte i respektueshëm, me dritën ishte shok, me fëmin e vogël ishte i butë dhe i ndihmshur. Kur e shihi nga jashtë ishte i hijshëm, ishte flok krehur, i vind të erë mirë, i pastër në rrobë, të pastër Njëri qeshë, njëri i ambël, e si mu se deshe këtë njëri. Kur ta njëhje nga brenda, ishte dhe më i bukur, ishte bujarë, ishte fisnik, ishte njëri i thjeshtë. Zodin <coughs> gjithësis, për folin për moralin e Muhammed, islam, nuk tha, a i është fisnik, a i është i mira, i ka të dhe i ka të dhe i ka të dhe, por tha dëvjallë, wa inneke la ala kullukin adhim, ti Muhammed, jeme moralet mëtëda, Ti që ndronë mi moralet më të lartë Të gjitha moralet më, tlarte, më bashk, të të lartë Në lidi bashkë Të dhjeshë Të për që ndruarat të figura Muhamedi sallallahu alai sallam Edhe armi shteti Që vjellim nuk e besonim Por e panë për fëtyrën Tanë Kë në kë një kështë mashtruës Kë një kështë bërgjështar Abdullahi sallam Ishte nga që putët dhe medines Dhe gjodhi se povin të profeti arabve Pas e thijkë që janë duke pritur edhe fat do ta shohë. A t jo ftyr, përftyr, me jo të vërtetësh profet apostmashtrues, por kur e pa rrethuar nga njerëzit tjerë, kur e pa të qetshëm, të hishëm, fisnik, vë bani fatë të shtyrë, të shtur ministar. Ky është profeti e çë fortë, segjirim i mirë, njëtë nga fytyra e tij. Për sa i vërtetë, drerave, morale dhe cilësive çka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne mund të flasim shumë gjatë. Por shumë shkurë të vezër dhe nëotra për lejoni të, le, të vecojë Tisa nga tjetësirë të profetit tonë Në ështëta me shprej se dikush për lesh ka dëshirë të, të përgjasërë e ti në këto citsi Profetin Zotit Mohamedi Sallallahu A.S. Nuk ka qenë fjanë fjan ligë, asë boj piste Asë njërës kishë përdoru fjalë të, të të tërkshme Edhe atëherë kërdojnë të të tësjarënë të të të qka Ku azonë të fjalë të lartë ta që njëri Asë një herë su kishtë të bërditur shokve, shëkjëruës dhe apo kravët të ti, por thjeshtë mja këtohe i duke vë të thënë, si kur të kishit bërë shtu. Këmijet e vejgjë dhe menim për dorë dhe e qonim ku të donim, e a i kur nuk mërzimbej, kur të konte dikë e shqipë të nësy, dhe e shëkjëron të me shikim, sa që ati personi i duke se është njëri u mëj dasho në zemrën e Mohamedi Tare Nisëran. N Nuk e shmanë të shikimin pa u larguar tjetëri Gjithmonë në mezhdisin e ti kishtë vend për të gjithë Dhe kur dikush nuk kishtë ku të ulej Profetis jasë të robën e ti A i kur si kishtë shtrirë këmbët për parashokve të ti Kishtë të i but këton të përbutësi dhe thoshtë Se Zoti esh problem butësin më shumë se gjithë një tjekë Ishtë të je i u që busjeshtë më shumë se të gjithë Por as një e nuk kishtë qëqur me gojnë të lotë Ishte bujari ragu dhe këto e bënd të posë forcuar, duke thënë se ishte urdruar për bujari. Ishte fityra ambën, natyre leh, jo i rëndon dhe jo i ashpër, as i rënd në kritik, as i tepruar dhe I të avdruar. I përqenët e të trasin njerëzit me emra që atyre ju përqenin, nuk pa pris të fjallë dhe ndërë se ata të baronin, kër e erdi për vizit, delegacion një abisimisht, urrit vetë në këngë duke u shërbyrë me dorënë ti e duke të dojnë sektar njërës në i kanë respektuar shokët Më një modestit të admiruishme i bënd të njërësit të ndihesh që në mirë pranë ti duke u thënë unë janë fjeshtë djali i një gruaje që a handë të kadit bukë të tha me pasërma ishte një ushim tradicionarit mekës kur poshë një romën të mekën ko ka e tri e ti i bretën bishpinën e dëves nga modestitë ku shë shifë të nga larëm Kus e takon të ato e donëtë edhe kus kish qenë në shokyruazit i e kisht të vështirë që pa të të jeton të. Kjo është pe nga meri që u kiti të dërguan letër mretër dhe. Perse Roma, e nga anak jetër me dëshirën mëtë madhe, i veshur me rodo lejitë të tjesht, ulej në dushemene shtë pisë që fëmijet e njëprujt e ti të givrin bishpinën e ti, e ta trajtoni që si ku ka një për një kani edhe i këto e bërte me gëzimin dhe d një iu të cilën Zoti e dërgoj shemgut për mbar njëzimin. Dhe zërë dhe blotra e dua, Mohamedi s.a.v. për mëshiren e ti madhe, për dhem shurin që ka patë për ditë njërzin. Ishtë të i dhem shur me armi shtë ti, për shkojnë ta ifë e pritër shumë keqë. Vim foli mira këtë fyën me të keqë dhe i thangë, po mos kështë qenë në shtijën tonë du të atik një kokën. Atëherë ta nëse se pragnoni fjallin tim e me nërmi ti i ki lirë, hypin dheve, e biskuan dheve dhe ti i dhe ravë, dhe lartë, dhe dharkë dhe vitohë, dy metra fërësisht dheve lartë dhe vitohë. Por, kër njërë, e ndjo i erdi dhe ta, o Muhammed më ka dërguar e zoti, më jetë një isha e reta shkatroj të vend në këta njëve së ta, o zotë falle, po pëllën tim, ata në këdinë që që që parë bëjnë. Ishte i rëdhemë shumë me besimtaret thoshë, kë dhe vitet kurse unë ndaj botës kur shkanën një tim, u si bënë pa jetimën. Sa sahet atëtan sigurt mos mbinte keq për njerëzit. Do urdhroja të bënin shtuaj shtuaj, por vjen keq, do nuk po i urdhroj. Ishte mshir për gjallesat, për kafshën. Edhe inte s'do të thot vuaş, edhe inte guajtin e një zogut, e një kafshë. Vojtëtese puntonin dierrën por e kuptonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti ishte mshir dhe për sendet për të cilat ne nuk ka jetë Por a i din të se dhe ta ta në shime Dhe ta shumë i për Mohamedin a i sëra Kur ka shkuar të bedine Nuk ka patru një më bërë Ka pasë të ndruar në trungën i palme Që ndroj një parkove Dhe i sa dikushit ka o profetizot Si për të bën një kreshtalë Të shokin me sy se zori ta dëgjom Por fëtyrën ku je lahë nuk të shikojmë Hypin një më bërë E trungën i palme së që ndrojnë aty Ja të hytë bes njerësi dhe juan nj Por a i e ditë e ku shërën të komë. Së briti, kërë shkallët të bimberit, shkoj e fërkoj, e për qafoj i trungu në palmës, i tha diçka dhe a i më qetsua, erdi dhe mërdoj këtë bërën, njëzit dhe që ditë ndë i fa në profetizoni, qështë të i leprim që bërët, tha trungu i palmës, u mërzitë së so shputa për e ti, kemi qenë bashkë një parkohë, kam qenë më shtetur më të, i ditën e kiametit të të bëj tish afër me Xhennet, athem që të thuam, betohem Zot, mos sa ti sheh lëmurën e prind palmës do të rënqon te ditën e kiametit. Inshallah zebratona nuk kanë më fort se sa drungu i palmës, nuk kanë më tashër se sa gurët, të cilët kur shihnin i jepnin selam profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë e mirë për njerëzit, është shumë e madhe për popullin ti. e tij. Është ne gjithë jemi falëgjidhi, jo vetëm arand, por gjithë ata që kanë besuar. Njëherë lejoja etin Kuranor Kër i saj i të fëtë zotë, o zotë, nëse ti do t'i dënojsh njerëzit, a ta janë gresa, të duaj, a ti për të fatë të duajsh me ta. Por nëse ti kërë t'i falur njerëzit, ti, zotë, të të të tonë, si ti e më shirë shën dhe falës. Dhe për të nga menja në isë ranë, kërë në zotë, ta jetë të lojtë qarë, qarë u shumë. Dukë të thëmë, unë me ti, unë me ti, o zotë, unë me ti në tim. Ma falë, ma m E nërgojë Zotë i Gjibril nga nejë sëlam E dinte, më mirë Zotë Shko për ty të Muhammedin, pëse që janë për shumë Erë dhe i ta O Muhammed, qëfar kërë, pëse që janë A e ta, o Gjibril Zotë <tip> i të di, më mirë, se sa ti pëse qaj Më dhimë se të me të imë Kanë frikë se ka për ti të nuarë Zotë Me gjunaanë që ata dhe të bëjnë Por shkojë Gjibrilin, Zotë, e këte u prabë Shkojë dhe thua i Muhammedin In ku duaces kreet për ta bish qepin në omentin ton. Skëli për ta prishjeve, do ta bëjm qepin. E qepin di, paciencë zotit i falit njerëzit, secila mos ata që kanë besuar duat e pejgamberve i kanë borë kur kanë qenë gjallë, kur sa ai të tinë së ka borë akoma, e kalon për botën tjetër. Inshallah mëshirën e zotit e profetit duaja dhe çfatit i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për duatën e botën tjetër. Allahumma amin, amin, aminul hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi al jmeen thumma amma ba'd. Menjer dhumur ba mishtar dhe mishtar. Shum njerëz pretendojn dashuri, jo çdo kush që pretendon dashuri është i sigurt në atë ç'to. Dashuria ka çënjë, dashuria ka kërkuaz, dashuria jeni themi se e kemi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhet të tregoj se vetë vërtet do dashurisin ti. Dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndjekja rrugës së tij. Ndjekja rrugës së tij, po sa të kesh mundsi, edhe se kemi ndopsi, kemi gabime, kemi dyna, po mundohemi të ngjajmë ti njeriu i cili is a happening kur e hodhi e hodhi me lejen e Zotit dhe në rrugën e Zotit ai thosht të gjithë njerëzit kanë për të hyrën në xhennet përveç atyre që nuk duan e pyetën shokët e tyre të thalun me sallallahu alaihi wasallam E kush nuk do të hynë gjënë, kush më bindë të mua da të hynë gjënë, kush nuk më bindë të mua, aji nuk do të hynë gjënë. Da shurien dhe Muhammedin, do të të të respect në daj ti, daj embri të ti, daj familës të ti, daj shokbë të ti. Aji që të non figurën të ti, që hëllë vajtë në bërshortën, bëfmi të ti, bëshokbë të Muhammedin sallallahu ajo sëllem, aji s'ka kuhtuar as gjë, abë të qëllik saj pe, s'ka kuhtuar asensë në islamit Dashurija ndaj Muhammedit al.s. do të thot që ku përmendit emri ti të të shosh Saravat, e Saravat ish përshendetje për dhe respekt për Muhammedit al.s. Dashurija ndaj Muhammedit al.s. do të thot hildur të zotit që të të bëjt e i të shjetën si pas rrugës e ti, të vdesesh si pas besimit e ti, e të ndjallesh në plamburin e ti të takohesh me të pasi ku pëndrëm të jetë Bilani, radiallahu anë buvruja, ta e mjera unë për më të zvurit, ta mos të kuaj e mjera unë për kuaj, lumja unë do të dhez do të takohesh e të dashmën e zemrës time me Muhammed sallallahu alai sallam me buveqin u mejnë të të të mëratë. Qëta gjerës kur këtistin e dini që ka një gzim shumë të matë edhe gzimi quhëj të takohesh me të dashmën e zemrës me profeti Muhammed sallallahu alai sallam Inshallah Zote e përmë të gjyma që të dhe për të falë gjynahët tona, për të nërësuar në këtë botë, botën, botën të jetër, e përmë të gjyma dëshmi i për tashurin që kemi për Mohamedin alie s'ilam, po një duat për qatë në kam përgdeze i kjerim në shi, duke i ugrindur Zotit, duke të regua respekt për tashurin për Mohamedin sallallahu alie s'ilam, Inshallah Zotit s'ka për të vungur kur mundi, daktori sacrifice u dashmblej më shumë se çka menduan në këtë botë në botën tjetër zoti mbush zemrat tona me dashuri për zotin me dashuri për Muhamedit sallallahu alejhi vesellem inshallah dëbсит tona do të bëhet shkak këtyre gohën nga dua dhe shpati i ditëve të këmetit allahumma amina amina alhamdulillah rabbil alamin inna allahumma lajrudu saduqan al-nabiyya ayyuhal ladina tusallu alejhi veslim taslima Allahumma salli ala Muhamme din fil awaleen, salli ala Muhamme din fil atherin, salli ala Muhamme din fil melani fa''la tila yu middina, Allah marzo' q'huqe, wa, wa huppe nabiil na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huppe kulli amale nuktadribuna ila huppe. Allahumma izzal islami wa srin muslimin, izzal islami wa srin muslimin, Allahumma izzal islami wa srin muslimin, Allahumma ahtina ala sunnati nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mithna ala millatih, wa hshurna fi zumratih tajtani wa alih sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma izzana bita'atik, wa la tubid lana bima asiatik, wa akhtim lana Allahumma bishshadat, bishabilih. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdu lillahi rubil alameen. Zawja'na wa narki dha. Dharu bih sallam.